Ja, velkommen til Penge er noget, som vi taler om. Og øh, som sædvanligt så, så har jeg besøg af en, en personlighed, som har et særligt forhold til øh, penge. Det er måske så meget sagt, måske et forhold til det at investere. Det skal vi også blive klogere på. Men i hvert fald, så er det en person, som har evnen til at skabe noget stort her i tilværelsen. Øh, og som altid, så er det en person, som også inspirerer mig. Ja, André Rogasiewski. Så er der lidt at leve op til. Nogen vil sige. Velkommen til. Tak. Ja, tak til dig, fordi du vil være med. Det har været sådan, og tak for din store tålmodighed. Jeg har været ind og ud af isolation, så, så nu, nu, nu prøver vi. Jamen, det er vigtigste, at du har det godt. Jeg har det fint, og det lyder du også øh, til at have, som så vanligt, var jeg lige ved at sige. Jeg har jo det her øh, spørgsmål, som jeg stillede til alle mine gæster. Jeg trækker lige vejret ind, fordi jeg synes stadigvæk selv, det er sådan lidt pinligt at spørge folk om. Det er ikke sådan, jeg er opdraget. Andre, hvor mange penge har du egentlig? Ja, hvor mange penge har jeg egentlig? Det er jo, det er jo pff, altså, jeg har jo, jeg har jo stadigvæk, jeg har jo nogle aktier i Netcompany, og så har jeg jo også solgt nogle aktier i løbet af årene, og så har jeg også investeret i forskellige andre ting. Så, men skal vi ikke sige, jeg mangler i hvert fald ikke noget. Jeg, øh, jeg kan huske, da jeg, var, da jeg var ganske ung, så ville jeg jo rigtig, rigtig gerne, kunne sige, at jeg havde betalt mit hus helt ud. Og så ville jeg jo gerne sige, at da er så fået mod det, altså det samme niveau af formue, så drømte jeg jo om at tjene 25 millioner. I dag der, altså på papiret i hvert fald, øh, på den gode side af milliarden, ikke? så man kan godt kende mig milliardær. Ja. Det kan man godt. Næsten to, tror jeg, hvis man slår op i... Ja, åh, hvis man slår op i nogle aviser viser noget, ja, og nogle statistikker, <laughs> men det altså... Det er omkring. Ja. Godt. Men du have, så fik vi det på det rente. Nu, nu er det sværeste overstået også for mig. Uh, vi skal selvfølgelig tale videre om, om penge om investeringer, og investeringer, og også hvordan du bliver motiveret til at fortsætte, uh, når man har opnået den økonomiske succes, som du, uh, som du har. Uh, men uh, du har stiftet Net company. det var tilbage i 2000, uh, og, og det tror jeg sådan set, at læser og lytter og ved alt om, uh, fordi det er jo aktionærer typisk. Men, men hvis nu der er ikke nogen, der sidder på, øh, foran Nordnet eller Saxo Bank og, og trykker køb og hele tiden, der er jo millioner af danskere, der er i kontakt med jeres produkter dagligt. Øh, prøv lige at lidt om, om jeres, sådan, jeres største apps, var det lige, ved sige? Jamen, det er meget sjovt, at du siger det der, fordi jeg tror, at mange af de systemer, vi egentlig laver, som er de største, sådan rent komplekse, og også i, som fylder noget, hvor man bruger rigtig, rigtig mange timer på at få tingene til at fungere, og hvor det er. Hvad skal man sige, øh, absolut kritisk, at tingene virker. Det er måske nogle af de systemer, som folk faktisk ikke kender så godt. hvorimod de systemer, folk kender rigtig godt, og det, altså lige nu er det jo for eksempel coronapas. Øh, og før var det smittestop, og det er også noget som Aula, og det er også noget som øh, Borger.dk. Og sådan nogle systemer, som folk jo har en relation til, fordi vi bruger dem ofte. Det de er jo faktisk de er jo spændende løsninger, og der, der gør man jo noget andet. Der er man ude og leverer en, en service til mange på én gang. Det er ikke nødvendigvis de største af vores systemer. Vi laver jo rigtig, rigtig mange andre ting, øh, som man ikke tænker så meget. Det kan være logistiksystemer øh, til private virksomheder. Det kan være store sites til, til e-handel. Det kan også være, når øh, erhvervsstyrelsen, Øh, hvor man skal indberette til Erhvervsstyrelsen, så altså store systemer, det kan være som nu, hvor vi ruller kontanthjælp ud øh, til hele Danmark, et helt nyt kontanthjælpssystem. Det tænker man måske ikke så meget over, fordi de skal jo virke. Altså det skal jo være, det skal, hver måned skal der jo komme nogle penge, det skal være regnes rigtigt, der må ikke være nogen fejl. Så hvis der er fejl, så tænker man over, oh, lad mig sige på den måde. Men det er jo ikke noget, man lægger mærke til som borger. Der lægger man jo meget mere mærke til for eksempel noget som coronapas. Mm. Så vi laver, men vi laver rigtig mange ting, og det har altid været vores øh, vision, at vi skulle gøre noget, der var vigtigt øh, for, for os som mennesker, og som samfund og som virksomhed. Altså vi skulle kunne gøre en forskel, øh, og det har altid været øh, vores metje at kunne gøre det med, med IT. Og omsætningen, er den sådan cirka 50-50 mellem det private og offentlige? Ja, det er ja. den. Ja, nu er den jo så også i flere lande. Ikke? Øh, så, men, men i gruppen er den, og det er den faktisk også i hvert land. Vi forsøger virkelig at, at være til stede, både det private og offentlige. Mm. Stod du nogensinde på, øh, når du er til middagsselskab, og folk finder ud af, okay, det, det er sådan det er dig, der er manden bag, lad os sige aflag. Og, og nogle gange, så er det jo sådan, forældre, de bliver altså virkelig trætte af det der, og alle de notifikationer og sådan noget. Hva, hvad siger du sådan, til, hvis du sidder ved siden af en, en, en person til et middagsselskab, som bare, det, det er jo så irriterende, det der. Ja, men det tager jeg faktisk stille og roligt, fordi øhm, lige præcis det eksempel, du det der med Aula, det er, jo, det er jo en løsning, som er et kompro, en kompromisløsning, kan du sige. Vi bygger jo det, vi, vi skal bygge, som vi får besked på at bygge, og det er jo et system, som man har utrolig mange meninger om, fordi det er jo en, en løsning, som skal servicere alle, kommuner, alle skoler, alle lærere skal blive enige om, hvad der skal være i den. Der har jo været et stort forarbejde i forhold til, hvad den skal kunne. Øh, kunne jeg godt tænke mig, at man gjorde nogle andre ting, i aflader? Kunne jeg for... have selv idéer til det? Ja, det har jeg da, men øh, her må man også bare huske, at vi er nok ikke et... hvis ikke vi er det eneste land i verden, Det tror jeg faktisk, vi er, øh, som har en fælles løsning, som, som har den infrastruktur, og så her under corona har aflaget været brugt meget mere end, øh, end tidligere, og man må jo sige, forestiller os en verden, hvor vi ikke havde det. Øh, så nogle gange er vi også lidt hårdere ved os selv. Altså, vi har, vi har fået 98 kommuner til at blive enige om en løsning. Vi har fået alle lærerne til at blive enige om en løsning. Øh, der er faktisk mange forældre, jeg møder, som... Jeg møder lige så mange forældre, der siger til mig, det der, det er fint, det er super fint. Ja, ja, det, det vil da, jeg vil da også gerne, det kunne noget andet eller mere. Det er trælt, når man skal filtrere et eller andet, så dukker der for meget op. Men rigtig mange mennesker fortæller mig jo også, var det godt, at vi har et system, øh, så vi har et udgangspunkt, og vi kan jo altid tilpasse det. Det er jo igen et, også en politisk proces. Mm. Hvad vil man have med, hvad man ikke har med? Det er jeg er glad for, det er, at vi leverer varen til tid og til budget. Og så skal vi nok også gøre alt, hvad vi kan for at få noget indflydelse. Men sidst end er det jo lærernes, og øh, det er jo helt Danmarks løsning. Mm. Og derfor så skal man også respekt for, der derfor forskellige meninger om, hvordan den skal virke. Der er også noget som GDPR for eksempel, ja. som jo bare... Der er, GDPR er jo, er beskytter os, men GDPR kan også gøre tingene noget kluntet. Og det tror jeg, folk også glemmer med den her type løsninger. Der er ret mange ting, vi ikke må. Mm. Men jeg spørger sådan også, fordi, at hvis man har boet et par år i, i, i udlandet, eller bare i en kortere periode, så vil man også opdage, at altså uden for landets grænser, det er jo nærmest om at flytte til et uland, hvis man tager til Storbritannien eller til Tyskland, som jo nærmest er den mest tilbagestående nation i Europa, når det gælder digitalisering. Ja. Tænker, tænker du så nogle gange i det stille sind, at, at vi danskere, vi er altså nogle utaknemlige skarn? Ja, vi er det, det. På den måde er vi det jo selvfølgelig lidt, men det er fordi, vi er bedre vant. Men mm. omvendt, så skal man også bare huske, at vi skal også være øh, på duberne. Altså, fordi det er jo ikke sådan, at verden står stille lige nu. Altså, jeg kan mærke her efter coronakrisen, at det er jo en, en, en erkendelse, der er opstået i rigtig mange lande nu, at jo mere landet er digitaliseret på den rigtig fornuftige måde, hvor tillidsskabende øh, digitalisering har været, har været det, man har opnået. Ja, jo, jo mere rustet er man jo, øh, blandt andet i sådan noget som coronakrisen, men også i forhold til, hvor verden bevæger sig hen, og hvordan man kan skabe værdi. Og, og der er der jo ingen tvivl om, at vi danskere er, er, er et bestemt hestehoved foran, men det, vi må ikke hvile på lauerbærerne, fordi der er... Utrolig ambitiøse planer, også i Tyskland i forhold til digitalisering, og alle lande har forstået, at det her det er, det er vejen frem. Øh, der, der er rigtig mange muligheder, øh, både inden for uddannelse, inden for sundhed, inden for at gøre vores virksomheder konkurrencedygtige. Vi kan blive en, et modelland for resten af Europa, og dermed gøre Europa også til en region i verden, hvor, hvor vi har omfavnet digitalisering anderledes, end man har for eksempel i USA og Kina. Øh, men vi har også nogle farer, der lurer. Øh, vi har for eksempel sådan noget som folks øh, aversion imod en eller anden form for overvågning. Så der skal vi sørge for, at, at man føler sig tryg, at der ikke er nogen overvågning. Vi skal også sørge for, at man, er, man, man håndterer cybersikkerheden, og vi skal også sørge for, at den demokratiske krise, som jeg kalder den, som udspiller sig på, på nogle sociale medier, hvor man tænker, jamen, hvordan håndterer vi egentlig, at at nogle debatter løber totalt løbsk, og, og, og, og man har sådan nogle rum, hvor folk bliver, <laughs> hisser hinanden op i en grad, som vi ikke har set tidligere, fordi det kan lade sig gøre. Øh, og og der, det er nogle, jeg synes, det er nogle problemstillinger, som, som vi er nødt til at håndtere parallelt med, at vi udnytter digitaliseringen og gør den til en naturlig ingrediens i det demokratiske, øh, gode samfund Danmark er. Så det, det, det er meget spændende. Så satte jeg lige en skiller på, for nu skal det handle om noget, som er mindst lige så spændende om de helt store linjer øh, i forhold til digitaliseringen af samfundet. Øh, det skal først lige handle øh, lidt mere om dig. Altså, du stifter Netcompany, som sagt, i 2000, det er næsten, det er godt øh, 20 år siden. Øh, hvor, hvornår i det forløb, altså hvis du lige tænker tilbage 20 år siden, hvornår går det op for dig og din dine øh, den dengang? okay, det, vi har gang i her, det kan faktisk lykkes. Det kan faktisk blive, altså det kan faktisk blive super stort, det her. Mm. I, ikke så stort, som det er nu, men hvornår mærkede du den der følelse af succes første gang? Hvad det så ind var? Jeg har jo altid troet på, at... Øh, det vil jeg ikke lyve om. Jeg har jo altid troet på, at verden kan forandres, øh, og man skal, man skal øh, gå 100% efter det, man tror på. Jeg har, aldrig, jeg har aldrig spekuleret over, at det ikke kunne lade sig gøre. Men øh, ideen om, at det skulle blive så stort som det her, er selvfølgelig opstået undervejs. Øh, fordi det er sådan med de fleste virksomheder, og sådan var det også med Netcompany, at man må jo sno sig lidt. Det, der har været kendetegnende for, for vores virksomhed, var jo, altså i starten var det jo faktisk sådan. Øh, vi startede jo lidt på et lidt sjovt tidspunkt, for da vi startede virksomheden, så kom dot.com-krisen sådan set umiddelbart lige efter. Og vi havde jo sat meget øh, hårdt på, at vi skulle have utroligt dygtige Folk, der vidste noget om teknologi, og vi skulle ikke lave .com. Vi skulle ikke lave hjemmesider, og vi skulle snarere integrere til gamle systemer og få noget rigtig kompliceret til at virke. Altså for alvor rykke på noget af, af infrastrukturen og, og tænke anderledes ind. Og da, det var jo noget langsomt proces i starten. Altså det var jo ikke sådan, så at uh, Nekompany gik fra at være... Altså, vi var jo 30, 40, 50 mand i, i et pænt stykke tid, og der gik også noget tid, før vi tjente penge. Jeg kan da huske, at vi gik der på arbejde flere gange, og jeg tænkte, hold op, nu har jeg taget penge igen, og nu har jeg taget penge igen. Jeg kan vide, om vi skal pande huset, eller hvad <laughs> Hvad gør vi nu? Jeg tror, første gang, hvor det for alvor gik op for os, at, øh, at vi havde gang i noget rigtigt, det må have været en 2-3 år efter opstart, hvor vi for alvor begyndte at levere nogle systemer til tid og til budget og hvor kvaliteten er rigtig god. Og, og der går det også op for os, at øh, altså den, den måde, vi, øh, vi lærer hinanden op på os, de unge mennesker, vi ansætter, vi giver jo i gang med at ansætte ret unge mennesker, fra start, altså fra starten af, fordi vi fandt ud af, at, at det der med at lære hurtigt, det var simpelthen en essentiel parameter. At have sin egen kultur, lære hurtigt, og så måske lidt mindre til, alt det, folk har lært i 80'erne og 90'erne, så siger nu definerer vi simpelthen metode for, hvordan man leverer kvalitet. Og virksomheden har jo vokset ved, at kunder har henvist til kunder. Vi havde jo i, altså den dag i dag har vi jo faktisk en forsvindende lille marketingsindsats. Altså, ja, vi laver PR, øh, men rigtig meget af en vækst skyldes jo kunder, der henviser til kunder. Mm. Øh, det her klassiske... Nu, nu fokuserer vi på at skabe kvalitet, og det... Vil jeg så sige, det skete jo faktisk allerede efter to-tre år. Der kunne vi mærke, at mange kunder var tilfredse med det, vi, øh, vi producerede. Og vi kunne mærke, at de også talte med andre kunder. Men der var ikke sådan en konkret episode, hvor I lige lavede en hi-fi på kontoret og tænkte, yes, okay, for det fik det. Nej, men vi har haft masser af sådan nogle high siger, okay. highlights. Jeg kan huske, øh, jeg havde masser af sjove ting. Altså for eksempel, kan, der er masser af anekdoter. Altså man kan nævne mange, jeg man kan huske på et tidspunkt, det er mange år. det må have været lige efter var det 2 3 over efter opstart hvor vi fik øhm, den første kontrakt på, på over 2 eller 3 millioner kroner. Altså, der blev altså der blev, der blev holdt fest på kontoret, ikke? Men vi har... Der var festerne måske... Altså der, det er jo også altså meget... en rigtig fest. Jamen, altså, vi har haft... Det, det er en ung virksomhed. Skulle huske stadigvæk den dag i dag. Jeg er jo en gammel mand i forhold til... Vi har jo en gennemsnitsalder på lige over 30. De største fester bliver dog holdt, når systemerne går i produktion. Når noget har kørt i en uge, to uger, måske en måned. Og vi kan se, det virker... Det gamle systemer, der er slukket for. Kunden begynder at slappe af. <laughs> vi begynder at slappe af. Så, bryder, så, bryder der, så går vi ud. Altså, så, går, så, så fester. Men, og så, og så, så fejrer vi også de mennesker, der er involveret. Det gør vi rigtig meget ud af. Fordi det er... Man skal aldrig undervurdere, hvor, hvor, hvor svært og vanskeligt det kan være at gå i produktion med et meget, meget forretningskritisk system. Og det skal man altså huske at, mm. at ophøje. Men, men da I får den der kontrakt... Kan, kan du sådan genkalde den der følelse stadigvæk? Altså jeg har to, ja, absolut, altså der, der sker to ting. Øh, når vi vinder noget, øh, og når vi leverer et eller andet, så, øh, så breder sig så det sådan en, øh, altså en stemning, når folk får det at vide, og nogen går allerede ned på en fredagsbar et par timer inden, og man kan mærke det der, ikke? der ryger mails ud sms rundt. Øh, hvis, hvis vi ikke vinder noget, så kan jeg jo finde på at smadre en, en lampe, eller <laughs> okay. Hold da op. Ja, kære lyttere, som øh, I måske kunne se, så kom vi lidt abrupt ud af den øh, sidste sætning, der blev sagt. Jeg ved ikke engang, hvad der blev sagt. Andre og jeg sidder stadigvæk her i øh, studiet. Andre Rukashevski fra Netcompany, stifter af Netcompany. Øh, vi simpelthen med ramt af en, heldigvis en falsk brandalarm her i øh, Bergenske Media, hvor Jørgen Vester holder til. Men André, vi blev enige om, at det vi nogle nogenlunde talte om, det var, hvordan I uh, gennem årene havde fejret jeres store succeser, og du mindedes tilbage til en gang, hvor I fik en kontrakt, hvor der virkelig blev, uh, der, der blev gas. Lad os holde med det. Yeah. <laughs> uh, og det, grunden til at spørge om de her ting, altså hvor jeg beder dig om at huske tilbage og de store succeser og sådan noget, det er, fordi sidenhen i uh, Netcompany's historie, der har der været, altså uh, det, det er jo vokset helt vanvittigt, og der har været en masse, man skal kalde corporate events, der har været kapitalfonde ind og ud, og sådan en børsnotering, hvor I jo hvor I er nu. Og det er bare den der med, om, om altså den aller, det der første kick, du oplevede, mm. kan det blive slået? Selvom at det, der sker, jo er større, fordi det er en større virksomhed. Jeg synes, det er et godt spørgsmål, men det, det minder mig faktisk lidt om ens eget liv, fordi man oplever noget, når man er... 25 for eksempel, som man synes er ens livs største begivenhed, når man er 25. Og det er det også, hvis man er 25. Og for så, eksempel? Og så, jamen det, kan en, det kan jo være en forelskelse, eller det kan være de første job, hvor du lykkes med et eller andet, eller det kan være et venskab. Som, det kan være mange ting. Og, og nye ting, man oplever livet i livet, når man er der. Og når man, så ender, når man så er for eksempel, som jeg er nu, øh, 53, så bliver man jo til stadighed overrasket over, hvor store ting, der kan, der kan ske for en i ens liv. Og sådan er det jo også med en virksomhed. Og hvis virksomheden udvikler sig, vil jeg mærke. Det er klart, at hvis virksomheden ikke udvikler sig, og du sådan set bare gør det samme igen og igen, så, så bliver det måske en lille smule trivielt at fejre den samme type aftale, eller fejre den samme type leverance. Men hvis virksomheden hele tiden bliver dygtigere at gøre noget, som er endnu mere forretningskritisk, eller endnu større for et samfund, så bliver man jo både bedre og stolt og glad og og føler, man gør en forskel. Og det har, der har virksomheden jo fulgt med, og det gør jo også rent faktisk, at det er mindst lige så spændende at fejre noget i dag, som det var i 2001 eller, eller 3 bestemt. Og der er ikke noget, der er... Altså, jeg, når jeg ikke tænker tilbage, så gør jeg det jo med, med glæde, men det er jo ikke sådan, at jeg vil være noget af udviklingen for ondt, slet ikke. Altså, vi elsker stadigvæk det, vi gør, det er jo også derfor, derfor, vi stadigvæk er der. Mm. Altså, der er fx for eksempel nogen, der siger, at at for eksempel ryger, eller folk afhænger af et eller andet, drikker for meget rødvin eller, eller andet, det er fordi, man forsøger at genkalde sig det, der, det første sug af mm. cigaretten, eller første gang, man var beruset, mm. øh, at det sådan set er den samme. Altså, tror du egentlig, at du er øh, måske øh, blevet afhængig af den der succesfølelse? Ja, altså, jeg tror helt sikkert på, at øh, jeg er i hvert fald afhængig af, at øh, det, jeg gør, det er relevant, og det jeg, jeg føler, jeg gør en forskel. Det er der ingen tvivl om. Altså, det, og det elsker jeg at være afhængig af. Og når jeg sådan sidder og spekulerer over det, du spørger om her, jeg tror faktisk for en 25-26-årig person i Netcompany i dag, altså nu skal man lige huske, øh, vi er jo 3.000 plus ansatte. Der er jo masser af projekter, hvor der sidder måske 5-10-15 personer og bygger et eller andet, som skal være færdigt til et bestemt tidspunkt. Så lykkes det, og det, og det går det går i luften, og alle er glade. Og man, altså, det er jo præcis den... De har, jo, de har jo den samme fornemmelse, som jeg måske havde, der, jeg var 25-26, det betyder lige så meget. Øh, og, og, og så kan det godt være, at jeg, som 53-årig person nu her, selvfølgelig synes, det er fantastisk, at vi så går ud og gør en større forskel i, på, på, på, på et eller andet abstrakt, mere abstrakt plan. Det er fint. Det passer godt ind, både i forhold til, til virksomheden, men også i forhold til de medarbejdere, der er i den. Og, og sammen så trækker vi jo et fælles stort læs. Så... Sådan. Altså det, det er næsten hørt at sige i, i tak med dublet, eller så har du også fået sådan et, et samfundsyn på, på jeres rolle, din rolle, netcompany's rolle. Ja, altså det er jo også det, der giver mig rigtig meget benzin i forhold til det øh, til at stå op og jeg synes, det er spændende, det jeg beskæftiger mig med. Fordi men jeg er jo så privilegeret nu, at, øh, at vores virksomhed rent faktisk også gør en, en ret stor forskel på mange niveauer. Og jeg er meget interesseret i, hvordan vi kan skabe en eller anden form for effekt, hvor, hvor det ses andre steder. Altså, en ting det er, det går rigtig, rigtig godt for en Det gør det. Øh, for, øh, men øh, en anden ting er også, om, om det, vi beskæftiger os med, kan skabe en eller anden form for præcedens til, hvordan man skal digitalisere andre steder. Det synes jeg er meget vigtigt. Altså, jeg synes, vi står over for en tidsalder nu. De næste 5-10 år bliver afgørende for, hvordan vi omfavner den der digitalisering. Vi kan jo alle sammen mærke det. Mm. Altså, det er blevet en, en del af vores liv på et helt andet niveau, end man tror, at de fleste havde forestillet sig. Og ja. derfor så så ligger der også et vist ansvar på de, der ved, hvordan man gør. Altså, hvis du har en vis indsigt i, hvad der kommer, hvad man kan bruge det til, så har du også et vist ansvar for at, for at vise en vej, ikke? Den, der har evnen, har ansvar. Det er jo, nu bliver det helt sådan Churchillske. Nu, nu, nu er vi op på den store klinge. Vi, vi skal lige ned igen. Ja. Øh, fordi du har den her med øh, os øh, at jeg gerne vil tale med dig om de her ting. Det er, øh, du har det her billede af, der er sådan en BMW-loft. Øh, bmw syndromet Jeg ja. har jeg faktisk også talt om med, med de tidligere gæster, der var her. Øh, men, men det er åbenbart... Er det dig, der er ophavsmanden til den her? Det tror jeg, fordi jeg, der er i hvert fald skrevet en artikel om, øh, øh, omkring det her, hvor jeg nævner bmw syndromet Jeg tror, det er 3-4 år siden. Det er den her, hvor jeg... Det var sådan set mere baseret på noget af mine egne observationer, at, at øh, mange vil jo være glade for skal man sige, at nå til et vist punkt, hvor man siger, okay... Jeg har en virksomhed, den er, lad os sige, 50 personer, et eller andet. Den kører godt, fornuftigt. Skal den egentlig vokse mere? Hvorfor skal den det? Jeg mener, jeg har jo, nu udbyttet, som vi talte om før, jeg har mit hus nu, eller hvor jeg nu bor. Måske endda, jeg har et sommerhus. Og måske er jeg har det var så lige BMW, ikke ikke? Måske <laughs> En BMW eller to, hvis man, hvis man når der til sit liv. Jamen, hvorfor skulle jeg så egentlig løbe en risiko for at gøre den virksomhed større? Jeg kan også huske, da vi var vi har været omkring 70 medarbejdere, så bliver jeg mødt af en hær af, af velmenende øh, både venner og rådgivere, som sagde, Andreas, du skal lige tænke dom, fordi hvis du nu bliver over 100 eller 120-30 mennesker, så skal der et helt lag af management og risikostyring og administration ind, og det er jo ikke sikkert. Virksomheden bliver bedre af den grund, så måske du skal overveje ligesom Øh, også af, af personlige er det ikke smart nok, den der lever stille lever godt, du behøver sådan set ikke at vækste virksomhed. Øh, og det tror jeg at, altså, der kan også ligge noget kulturelt der. Altså, i Danmark, vi er jo et lille land så hvis du har lavet en virksomhed lad os bare sige på 50-70 medarbejdere eller et eller andet, det går rigtig finuftigt og fint, så kan man sige så, er du jo fakt, så har du jo faktisk gjort en kæmpe forskel og er en held hvorfor, hvorfor skulle du gøre mere? Mm. Øh, og der tror jeg, der er et punkt. For når du så først kommer over det punkt, som vi så kalder bmw syndromet for så, så kommer over det punkt, så tror jeg også, at du måske indser, at det er rent faktisk, der behøver ikke at være en øvre grænse. Og, og det har som regel også noget at gøre med ens. Det også har noget at gøre med ens biologiske aller, fordi når man sådan ligesom kommer over det punkt, at man har forstået, at man har fået noget succes, men at der faktisk findes mere og ikke kun på vejen af dig selv, men også på vejen af rigtig mange andre, og det giver dig faktisk en masse ting i dit liv, så er der jo sådan set ikke nogen grænse. Mm. Øh, men hvordan undgår man det? For altså, jeg kan godt sige noget personligt. Jeg har havnet den der. <laughs> <laughs> har du en BMW? Jeg har en BMW, og det har jeg haft i 7-8 år. Ja. Og det vækster sådan lidt mellem en et serie og en 3-serie. Ja. Nu har jeg en et serie lige vi og også haft en 4-serie, men det, jeg har aldrig fået en elver eller en, en, en rigtig fed bil. <laughs> Nej, men altså det er et spørgsmål om øh, at bevare. Det er ikke engang bevare. Det er et spørgsmål om at finde ud af, hvad man vil med sit liv, og man er. Og hvad er egentlig formålet. Så når man er de der, når man når bliver sådan. Når man bliver de der 30 år typisk, så etablerer man jo familie. Og, og øh, rigtig meget handler jo om for rigtig mange mennesker, og helt naturligt. Man vil gerne passe på dem. Der er tæt på en, man vil også gerne være. Mange vil rigtig gerne være økonomisk uafhængige, som man ikke skal tænke så meget over, hvad tingene koster ned i supermarkedet. Og, og man tænker måske også over, jamen det kunne da være fint, hvis min huslejl eller min andel af boligen ikke fylder mere end et eller andet procent af min, min udgivsmasse. Sådan så jeg har råd til lidt mere, jeg kan tage lidt mere på ferie, jeg kan gøre det, så du får den der personlige frihed, som er enormt vigtig for rigtig mange mennesker. Og det er jo så der, det er det vi så populært kalder BMW-syndrom, der tror jeg bare, at der ligger, et, der ligger en fantastisk livsværdi at kunne tænke videre i, end det. Og der har jeg jo været øh, øh, så, så privilegeret, af det er, at jeg faktisk får lov til at opleve og, og gå efter og prøve. Og det, det, det tror jeg faktisk er, er noget, flere skulle gå efter. Ja, fordi man taler også nogle gange om, at iværksættere herhjemme, som vores vore succes, er, bliver for utålmodige, eller bliver fristet af, at der er en ja. venturekapitalfond, eller en kapitalfond. Øh, du har faktisk prøvet det. Er det to gange? Øh, altså allerede i 2006, der blev I overtaget af. Ja af Axel. Og der kan man sige, at det, det var jo selvfølgelig, altså når det er Axel, en, en af de større kapitalfonde, så er der selvfølgelig volumen bag, og det er en stor virksomhed, som bliver overtaget. Men man kunne vel også, I kunne vel også have i 2000, hvad, hvad vil jeg 2, to, tre, fire stykker, måske har indkasseret et eller andet millionbeløb. Øhm, og så fået ja. den der pause lige over, lige over med <laughs> Ja, ja, men jeg tror, jeg tror da, da vi gjorde de her ting, der gjorde vi det hele med henblik på, at virksomheden skulle blive øh, større øhm, det er jo så også blevet, kan man sige. Men i bund og grund, så er det jo, øh, det, jeg tror, det er vigtigt at se, at se ind i sig selv, vil du virkelig gerne trække dig tilbage og trække dig ud af den her virksomhed? Fordi det er virkelig det store spørgsmål, eller vil du gerne drive det til noget videre? Og jeg har da mødt mange mennesker i mit liv, som allerede da de var 30, eller 32, 35, som sagde til mig, ej, vil nu tror jeg faktisk, at jeg har en mulighed for at lave en exit og øh, at trække mig tilbage, og det er meget, meget få af dem. som jeg så har mødt sidenhen, efter de har tilbage, som faktisk er specielt lykkelig i det. Fordi det er simpelthen for tidligt, og det er der noget til at sige. Altså, og der er vi tilbage ved det, det andet, vi talte om. Altså, hvis du nu kan noget, og du rent faktisk har vist, du kan noget, og du kan skabe noget vækst, og du kan, du kan, skabe, du kan skabe noget omkring dig, der, der også skaber skabe bedre liv for andre, og prøve at gøre noget så kan det altså være for tidligt at trække sig tilbage. Og, og det, det er jo en umiddelbart ting, som vi, vi forbinder med livskvalitet, at man kan trække sig til. Altså mange tænker også, ejh, altså nu skal jeg på ferie, vi skal alle sammen på ferie lige om lidt. Så glæder vi os jo alle sammen til den her ferie. Og vi tænker også, ejh, hvis den nu det 5 uger, eller 10 uger, det ville også være dejligt, ikke? Men sandheden er jo, at for rigtig, rigtig mange af os, når ferien har varet 3-4 uger, så vil vi egentlig også gerne tilbage og gøre, og gøre noget af det, der giver vores liv et formål og Så den der exit-drøm, som rigtig mange entreprenører har, den er de nærmest født med på, noget, på et eller andet niveau. Den kan altså være en, et slør for hvad det, hvad det, virkeligheden er det, der, fordi for, hvorfor startede du den her virksomhed? Hvorfor bliver du ved med at arbejde? Hvorfor synes du, det er spændende? Det er måske ikke kun fordi, du gerne vil have en exit. Det er måske ikke fordi, du i virkeligheden gerne vil mere. Og der skal man jo søge indad, og at være ærlig over for sig selv. Og det er også derfor, at de fleste mennesker, der når, når rigtig langt med deres virksomheder, de drømmer jo mere end sig selv. Mm. Øh, og de, der laver en exit for tidligt er ikke nødvendigvis verdens mest lykkelige mennesker. Tværtimod, de søger med lys og lygte efter et formål i deres liv, og det er ikke altid, de finder det. Men har du søgt ind i dig selv? Altså stille dig selv spørgsmålet hvad er det oh, yes. der egentlig, der gør mig lyklig? Men det gør jeg faktisk øh, jævnligt. Øh, jeg tror, man skylder sig selv, det, det, uanset hvad man beskæftiger sig med så tror jeg, det er vigtigt, at man som minimum ikke tænker mere end to-tre år frem, og så tænker, jeg plejer i tre år, og så sige, hvad er det, jeg vil? Hvad er det, jeg kan? Hvad giver, hvad giver værdi for mig og for dem omkring mig? Og så jo ældre man bliver, jo større bliver det der syn så, typisk, hvis, hvis man kan. Det, det tror jeg er enormt vigtigt for hele tiden at kalibrere, at være opmærksom på, altså at være vågen i forhold til, hvor du er. For det er, hvis der er noget, vi ikke ønsker nogen af os, så er det måske at, ligge der, altså at blive 60, eller 70, eller 80, og tænke tilbage og sige, at uh, jeg skulle have gjort noget andet, da jeg var 42 eller 52. Så, så længe det er en oplyst, man må godt tage fejl jo. Det er jo det, det, er jo det altså det, så er det som det er. Så gik jeg den forkert vej, heller gjorde et eller andet. Men du har mindst gjort det som sådan en bevidst ting. Mm. Det synes jeg at I stedet for at livet passerer forbi dig, som en film, du ikke selv er en del af. Mm. Når, når du har haft øh, den der tankeproces omkring lige præcis det, vi taler om her, altså det der med at suge i sig selv, øh, nu kan jeg bare lige nævne, jeg nævnte en af dem allerede, altså i 2006, øh, Axel øh, køber majoriteten mm. af, af aktierne. Mm. I 2011, så er der vel et, øh, det man kalder et management buyout. Ja, altså tilbage, ja. I køber aktierne tilbage. I 2015, så er det den norske kapitalfond, FSN Capital, Øh, som, øh, som overtager Netcompany, og så i 2018 øh, er I på børsen. Ja. Øh, hvordan har de der perioder været? I 2006 der ville vi jo gerne allerede på det tidspunkt ud i, øh, i Europa øh, med vores løsninger. Og, men det gik faktisk så godt i både 7, 8, og 9 og 10, at at øh, vi fandt jo ud af, at sådan er det jo, når man driver en virksomhed, at vi kunne faktisk lave endnu større løsninger, og endnu mere komplicerede løsninger. Og, og var det så, så smart at gå ud med lidt mindre løsninger til hele Europa, eller skulle man faktisk øh, lave nogle større, mere komplekse løsninger, før man gik ud? Øh, og da vi nåede til 2011, gik det op for os, at vi kunne faktisk blive skære med de allerstørste. For eksempel? Ja, altså for de, for de allerstørste i Danmark, ikke? Så ja. som, som, altså de helt store virksomheder med tusinder af ansatte. Ikke? Altså... Ja og der er jo mange ikke IBM, KMD, DxC, alle de der virksomheder. Og da det gik op for os i 2011, så, så, så fokuserede vi på det og sagde, okay, hvis vi kan blive en af de allerstørste, så kan vi måske gøre det, og så derfra ekspandere ud med den muskel, det giver. Og det er måske et meget godt eksempel på, at sandheden indfinder sig jo ikke. Altså kulturen er den samme. Den ambitiøse kultur, øh, ideen om at at hvert menneske kan, kan lære rigtig, rigtig meget hurtigt og, og, og puttes ind i alle mulige situationer, hvor vi sammen kan skabe værdi. Men det overordnede mål kan jo godt tilpasse sig i forhold til, hvad både markedet efterspørger og hvad, hvad du selv indser undervejs. Så hvis du har spurgt mig for eksempel i, i, i 2003 eller 4, kan du forestille dig, at øh, Netcompany kunne levere en af Danmarks mest komplekse systemer, øh, så vil jeg på det tidspunkt have svaret mand til mand, sagtens. Men jeg vil jo godt vide, <laughs> inde, at der kommer, okay. det, det, det er nok ikke lige i morgen. Vel, altså, øh, vi kunne måske godt lave en mindre CM-løsning, eller vi kunne lave en lille dokumentstyringssystem, som vil være kritisk og, og vigtig for den kunde. Jeg ikke ud og bygge et system som, som fx et kontanthjælpssystem, eller et stort øh, system til... Til, til, til handel i e for en kæmpe virksomhed. Det vil vi nok ikke kunne. Mm. Øh, så der, der har det jo også ændret sig, og der, der, der tror jeg faktisk, at øh, havde man ikke bare fortsat, så man havde man ikke fået de syn, altså man ikke kunne se det. Og, så, så du kunne spørge alle større virksomheder, hvordan de er blevet skabt. Det er jo ikke sådan, at man har siddet dag et og sagt, det er præcis det, der vi skal være. Øh, jeg, jeg tror, det er noget, der sker undervejs, Mm. Og man skal helt sådan følge øh, kundernes både lyst og evne til at betale for det, du gør. Mm. Hvordan har det så været, og jeg vender hele tiden tilbage til dig og dine private Mie. Ja, ja selvfølgelig. <laughs> hvordan, hvordan har det så været øh, undervejs, altså igen helt fra 2000 og så frem til nu, hvor du jo er blevet udvandet og udvandet og udvandet, og det lyder så negativt. Du har jo sådan set bare fået en masse nye investorer med på, på vognen. Mm. Øh, og så vidt jeg kan se, du må bare korrekte så ligger den på omkring fem, lige godt 5 procent nu. Jeg ved ikke godt, det ligger i et holdingselskab med en tidligere, eller en kompagnon. Øh, men, men, men har du et budskab til folk? Fordi det synes jeg også tit, man ser. At folk tør ikke gå, gå under 50 procent, eller u under 31 procent, eller den tredjedel, osv., osv.? Ja, altså det er jo sådan, at netkommendes partnergruppe ejer jeg ikke, plus 20% af netkommende lige nu. Øhm, ja, altså min holdning til det har jo altid været, at øh, hvis det kan bidrage til, at kagen bliver større, så gør det ikke noget, at din slice kagen bliver lidt mindre. Mm. Øh, og øh, der skal man jo, det er altid en vanskelig beslutning. Ja, det er det det. Selvfølgelig det er det, det fordi du, du afgiver noget af dit hjerteblod hver gang. Ja. Øh, men... Er jeg ked af, at vi bliver børsnoteret? Ej, det er bestemt ikke. Altså, jeg, jeg synes, det, det har givet en, en, en, en stor muskel til netkommende, at vi bliver børsnoteret. Jeg er stolt af det. Mm. Øh, det er også noget, vi kan bruge, når vi går ud i udlandet. Og er det, det er jo blevet lidt en, en aktie, som alle følger lidt med i. Og det er blevet, altså, så på den måde er jeg stolt af det. Og, og øh, jeg vil gerne have, at netkommende bliver endnu større. Øh, og øh, det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan til at bidrage med. Øh, bidrage i forhold til. Og, og da... Øh, kun det være blevet lige så stort, uden at man havde fået flere med på, på toget? Det tror jeg ikke. Så jeg, jeg, jeg, der vil altid være delbeslutninger eller ting, du kunne have lavet om. Men i det store hele, så synes jeg, det havde været en rigtig fantastisk rejse. Altså det har faktisk givet 359 procent, kan jeg sige, siden øh, den, den første noteringsdag tilbage i ja. 2018. Øh, det er jo mere end en fjerdobling. Og du har sådan set selv nævnt det hele tiden, at jeg ikke ville spørge dig før nu hvor vi lagger mod inden, men øh, hvad, hvad du sådan drømmer om, at du har tænkt det stort fra starten af, kan du så ikke fortælle, hvor, hvad er det egentlig, du drømmer om? Altså, hvad er Netcompany? Ikke, altså, du må selv bestemme, hvor mange år ud i fremtiden, men altså, hvad, hvor, hvor er, øh, er det ja, altså, et slutmål? Har du, en, har du visualiseret det? Vi har jo sat os nye mål, for hver gang vi opnår noget, ikke? og nu har vi jo sat os det mål, at vi gerne vil være en europæisk spiller, og, øh, det går vi jo benhårdt efter. Jeg tror på, godt på, at en virksomhed, der kommer fra Danmark, kan gå ud og vise vejen for Europa. Det er selvfølgelig øh, et, et langt og sejt træk, men vi men, er, er, det det er jo Det er jo sådan noget aktionærsnak. du kan sige til analytikerne og til aktiemarker. Og sådan noget. Hvad, hvad drømmer du om? Jamen, så længe virksomheden den, øh, udvikler sig på den måde, og hvor vi har den her purpose-drevne strategi, Øh, hvor vi rent faktisk kan gøre en forskel for mange mennesker. Øh, jo større det antal mennesker bliver, og jo større forskel vi kan gøre. Det er jo det, jeg drømmer om. Og altså, også kunne få øh, i, altså være på, i, på alt på ydmyg vis øh, forsøge at finde vejen i forhold til hvordan verden forandrer sig lige nu sammen med en virksomhed. Så der det er det jo en fantastisk platform. Øh, kommer er en fantastisk platform, for vi beskæftiger os jo rent faktisk med at forandre verden. Det er jo helt utrolig privileg at få lov til at gøre det, og, og, og vis at forsøge at formidle de erfaringer og de visioner, vi så får igennem det arbejde. Og gøre det større og større, og måske endda gør det europæisk, det er jo min drøm. Globalt. Jamen ja, globalt, det er jo det, vi er i gang med. Vi er i gang med Europa, men vi må starte et sted. Okay, okay. Andreas, tusind tak for din uh, tid. og ja, Det var dramatisk med brandalarm og ja, indbygget og det hele. Uh, igen, mange tak. Selv tak. Fornøjelse. Og du har lyttet til uh, Penge er noget, vi taler om. Mit navn det er Simon Rekker Nielsen. Jeg er chefredaktør på Jørginvestor. Og der er Stine Bø produktchef. Jeg skal også sende en tak til hende. Og ude i teknikken, der sidder Alex, som har styr på knapperne og... I dag også alarmerne. Tak fordi du lyttede med.